Sub forma de emisiunea 30 de minute Se pot preta foarte bine difuzărilor pe calea undelor de radio Lecțiunea de astăzi 2C028 va debuta cu prilejul versetului 3 Al capitolului 5 al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni În care vom intra de îndată după ce mai întâi vom parcurge un nou episod Din mișcătoarea lucrare a Cristinei Roi, ereticii din Dubrava Subtitlul la Domnul Preot, în capitolul 15, citim că o zi minunată răsărea peste Valea Dubrava. Cerul fără nori se voltea peste capul lui Ștefan care mergea pe lângă niștre Codrii, din care răzbătea cântecul cucului, apoi mai departe printre răzoare care străluceau de podoaba proaspetei semănături. Iți și colo, speriată de pasul lui, de pe braz dezbura câte o păsărică. Apoi el trecu pe lângă un pârâu, însoțit de cântecul privighetorilor. Lumina de razele aurii ale soarelui de dimineață, în fața lui se afla orășelul M, înconjurat de coline, pe care se aflau trei cimitire. În primul se putea zări o capelă frumoasă și o potecă, unde erau înfățișate patimile lui Isus. Altul, așezat în dreptul lui spre nord-est, era înconjurat de un zid pe jumătate dărâmat. Ca să ajunge în acest cimitir, trebuia să urci multe trepte și intrarea se afla sub un turn vechi de pe vremea husiților. Ce dornice de luptă păreau să stea cele două cimitire unul în fața celuilalt și, totuși, ce pașnic zăceau acolo, ca și cum ar fi vrut să spună, aici s-a terminat pentru totdeauna orice ceartă și toate trupurile sunt la fel. Țărâna devine țărână. În sfârșit, cel de-al treilea cimitir era înconjurat de un zid nou, dar sluțit de un șanț urât. Fără vreun semn al salvării, el vestea lumii că aici numele lui Hristos nu este numit. Prin jur erau pustiu, nici copac, nici tufiș, asemenea inimilor și sufletelor poporului evreu căruia îi aparținea. Între acești morți, care știau deja închip de prin ce este adevăr și ce este rătăcire, se întindeau rășelul străbătut pe un pârâu umbrit de duzi. În fața căsuțelor scunde se găseau cel mai adesea mici grădinițe. În spatele lor erau livezile aflate în plină înflorire. La capătul localității, ascunsă între copaci, se afla biserica evanghelică. În fața ei, sub trei tei ce numărau câteva sute de ani, se aflau casa parohială și școala. Ce frumos era orășelul în dimineața liniștită! Te umpleai de bucurie când îl priveai. Ștefan, fără să vrea, se opri. Dar în timp ce privea țintă de deasupra întreg orășelul, pe fața lui frumoasă se așternu tristețea. Nu era de mirare. Doar se ducea să se apere și să se dezvinovățească de faptul că îi aduce pe oameni la Dumnezeu la Dumnezeul pe care ei îl părăsiseră și de care prea puțin le păsa, ca și cum nici n-ar exista. Casele acelea frumoase pe care le vedea înaintea lui erau cârciumi, văgăuni ale viciilor și pierzării, da, niște locuințe ale lui Satan. Atunci tânărul își luă părăria de pe cap, își împreună mâinile și se rugă din adâncul sufletului lui pentru poporul său, pentru locuitorii orașului și pentru comunitatea satelor căreia îi aparținea și el. El s-a rugat ca Domnul să le dea cunoștința adevărului, astfel încât să fie eliberați din rătăcirea lor și din sclavia păcatului. Apoi a implorat înțelepciune pentru timpul care stătea în față. Acum păși mai departe și nu se opri decât în fața Bisericii Evanghelice, al cărei Dangat îi zise bun venit. Clopotul, chema oamenii la serviciul religios de dimineață. Tânărul a intrat, deși nu mai fusese de mult aici, iar la acest serviciu religios de dimineață încă nu mai luase parte niciodată. În timp ce se uita în jur, se gândea la faptul că strămoșii credincioși care construiseră această casă pentru ei și pentru urmașilor, precis nu bănuiau că, odată, în acest loc, Adevărații urmașei Domnului Iisus vor fi numiți eretici și că la cina Domnului erau primiți hoți, curvari, bețivi și alții, care din biserică intau drept în cârciumă și de-abia seara ajungeau beți morți acasă. Atât de durerosii se strânse lui Ștefan inima, încât în genunche, în bancă, își ascunse fața după mâinile împreunate și plângea. Între timp veniseră cei ce mergeau des la biserică, șase femei, doi bărbați, bătrâni, pe fețele cărora se putea citi cui serveau ei de fapt, și câteva cerșetoare. Pe scaun lângă altar se așeză paracrisierul. Pe scară în sus urcă tânărul învățător, urma de băieții din cor și de câțiva școlari. În sacristie tușea domnul preot. Învățătorul se așeză la orgă, dar în loc de preludiu, răsuna melodia cântecului de dragoste, horica zelena, zelenaș sa, mamă mila, premila, vișdav sa, și apoi imnul începu, laudă pe domnul o suflete și a lui mărire. Prima melodie păruse să-i placă mai mult organistului. Era cântată vioi și plin de sentiment. Acum el alese un tempo foarte lent, femeile cântau încă și mai lent, Paracriserul rămase și mai în urmă, iar băieții din cor din potrivă strigau din toate puterile și erau mereu înaintea celorlalți. Ștefan nu avea carte de cântări, dar cunoștea cântarea și vocea lui plină răsuna cristalin în biserică. Laudă pe Domnul o suflete și a lui mărire, că cel iertare și pace ți-a dat cu iubire. Astăzi veniți, a voastră inimpredați, predați, cântând plin de fericire. Ștefan uită totul în jurul lui. El cânta din toată inima Dumnezeului său. Nu observă deloc cum își dădeau coate femeile și șopteau, iar paracriserul își întindea gâtul ca să vadă cine cânta așa. El cânta Dumnezeului lui: Laudă pe Domnul că cel ia ta mângâiere, în bucurie și în ceasuri de mare durere. În veșnicii de a pururi cu el vei fi, mărin cerească ai putere. Ah! Cine avea mai multă nevoie de ajutor și mângâieri de la Domnul Caștefan astăzi și ce bine îi se potrivea cântarea? Dacă ne vom pune de acord cu preotul și îmi promite că vom putea servi lui Dumnezeu nestânjeniți și că avem voie să-i răspândim Evanghelia, îi vom face pe toți să vină dimineața la serviciul religios ca să nu mai fie o biserică așa de goală, gândea Ștefan, în timp ce ceilalți căutau în carte a doua cântare, iar el cânta deja cu atâta însuflețire, de luăm din a Domnului mână, alesare, daruri scumpe și așa mai departe. Cu asemenea inimă împăcată și liniștită, așteptă Ștefan explicarea cuvântului lui Dumnezeu. El nu venise, cum se gândea paracriserul, ca să-l critique pe preot. Nu, el ar fi primit cu recunoștință orice cuvânt bun, dar pentru că erau prezenți așa de puțini oameni, Preotul nu mai ținut nicio predică. În loc de aceasta, citi două rugăciuni lingi și o a treia în versuri. Inima lui Ștefan se răci. Preotul nu se ruga, nici nu se gândea la ceea ce zicea. Citea cu o voce monotonă și obișnuită, apoi recită cântând tatăl nostru, dădu cuvântarea și se grăbi să coboare de la amvon. Nu, se gândea Ștefan în timp ce ieșea. Pentru așa ceva să facem noi drumul acesta lung de trei sferturi de oră? El clătină din cap și intră grav în parohie. După câteva minute, dispărut pe ușa biroului parohial. Mi-a mers la inimă relatarea care ne-l prezintă pe Ștefan, contemplând orășelul dintr-un vârf de deal. Și, în timp ce-l contempla, meditând asupra stării de căzute în care se aflau oamenii, asupra slujbelor moarte care se făceau la biserică în numele Dumnezeului viu, a fost cuprins de o adâncă milă pentru ei și, așa cum ni-l arată povestirea, și-a luat șapca din cap și-a împreunat mâinile și-a căzut într-o rugăciune fierbinte de mijlocire pentru ai lui la Dumnezeu. Mă întreb câți dintre noi cei care ne numim adevărați credincioși, ne rugăm pentru sufletele din celelalte culte care, știm bine, sunt foarte adormite și n-au în ele nimic mai mult decât are biserica pe care o descrie Ștefan. Cu toate acestea Ștefan se ruga fierbinte pentru ei și se dusese la preotul acelei biserici chiar cu intenția de a cere permisiunea să se adune și el acolo cu micul lui grup, tot în vederea trezirii la realitate a tuturor celorlalți. Este trist astăzi să vedem cum se boicotează celelalte denominațiuni religioase în rândul credincioșilor și nici vorbă să se roage pentru ei, ci din potrivă, cum aude despre cutare că e cutare și despre cutare că e cutare, imediat ea o poziție antagonistă față de ei. E bine să luăm exemplul acesta de la Ștefan, care arăta compasiune pentru toți cei ce sunt pierduți din celelalte denominațiuni religioase în care, așa cum descrie el aici, la cina Domnului erau primiți hoți, curvari, bețivi și alții care din biserică intrau drept în curcimă și de-abia seare ajungeau acasă beți, turtă, cum se zice, în popor. Dar Ștefan, în loc să le întoarcă spatele și să-i vorbească de rău, se ruga pentru ei. Doamne le Tată Ceresc! Tu iubești deopotrivă pe toți oamenii și l-ai dat pe Domnul Isus Hristos. Și pentru aceștia care urăsc pe adevărații credincioși, au să vedem mai departe cât de urât era și Ștefan de preotul acesta și ceilalți, în același timp însă tu iubești pe toți și dorești ca și ei să vină la mântuire. Ajută-ne, Doamne, să primim în inima noastră odată cu Tine dragostea Ta fierbinte pentru toți și în loc să-i vorbim de rău, să-i urăm în inimile noastre, din potrivă, să ne rugăm pentru ei și pentru mântuirea lor. Dorim să facem aceasta din dragoste pentru tine, Doamne Tată, care l-ai dat pe Domnul Isus și pentru ei, și din dragoste pentru mântuirea sufletelor lor, spre slava ta și fericirea lor și a noastră veșnică. Amin. Toate argumseu și ia să o împărțeaș prea fără dragoste nici nic nu-s dragostea poate pieri în vecle ne Ne aflăm așadar cu meditațiile noastre în a doua epistolă lui Pavel către Corinteni, capitolul 5. Avem pentru astăzi versetul 3, dar fiind în legătură foarte apropiată cu versetul 2, le vom citi împreună. Și gemem în cortul acesta plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, iar acum versetul 3, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Iată, aici ni se vorbește limpede despre făptura acea nouă pe care o au numai cei născuți din nou, credincioșii adevărați ai Domnului Isus. Ei se îmbracă cu făptura cea nouă peste trupul acesta de carne în timpul vieții lui, fără să-l poată opri de la moarte. Când însă ceasul dezbrăcării sosește, adică moartea trupului, atunci făptura cea nouă este îmbrăcată de Dumnezeu într-un trup nou potrivit cu natura ei. Până atunci însă geme în acest străin trup de carne. Cu privire la dezbrăcare și îmbrăcare, cum spune versetul acesta, în Noul Testament întâlnim de mai multe ori asemenea cuvinte și de fiecare dată este vorba despre omul cel nou și omul cel vechi sau firea pământească. Spre exemplu, la Efesen 4.24 să vă îmbrăcați în omul cel nou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 Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos. Nașterea din nou înseamnă îmbrăcarea cu omul cel nou peste trupul de carne sau, cum se mai zice, îmbrăcarea cu Hristos. A fi creștin înseamnă să fii născut din nou, înseamnă să fii îmbrăcat cu Hristos. Cel care a fost născut din nou prin credința în Domnul Isus Hristos Adică, acela care l-a primit ca mântuitor personal, acela se îmbracă zilnic cu roada Duhului, cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, cu dragoste, așa cum găsim la Coloseni 3, versetele 12 până la 14. Această îmbrăcăminte duhovnicească trebuie să o avem toți cei care suntem predați Domnului. Numai cine o are, poate muri bine și poate aștepta cu încredere îmbrăcămintea cea fericită cu trupul cel nou și veșnic. Negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați. Cine s-a dezbrăcat și s-a îmbrăcat bine, cât timp a trăit în trup, acela va fi dezbrăcat și îmbrăcat bine la sfârșit. Fericitul Augustin spune că cel ce a trăit bine nu poate muri rău. Locaș ceresc, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, este deprinderea cea nepătimașă după faptele dumnezeiești și cunoștința cea care nu are nicio gândire de rătăcire care să o hărțuiască în lupte. Adevărat și limpede scrie Sfântul Ambrozie în legătură cu versetul de mai sus, zice el, Moarte bună are acela care la moartea sa a murit deja mai înainte pentru lumea aceasta. Păcătosul nepocăit, zice Sfântul Ciprian, în adevăr se poate teme de moarte, că cel de la moartea aceasta trece la altă moarte care va ține în veci. Frumos scrie și Sfântul Ioan Gură de Aur. Odată ce te-ai dezbrăcat de hainele cele vechi și te-ai îmbrăcat cu cele albe duhovnicești, Trebuie să fi pururea îmbrăcat în alb. Grijia noastră de căpetenie este să îmbrăcăm clipă de clipă hainele pe care Harul lui Dumnezeu ni le-a pregătit. Nu noi ne-am făcut haine, ci Harul. Îmbrăcarea sau dezbrăcarea însă atârnă de noi. Hainele mântuirii sunt făcute de Harul lui Dumnezeu și tot prin Har primim și puterea să le îmbrăcăm. Dar dacă nu vrem să le îmbrăcăm, Dumnezeu nu ne sirește. Vine însă ziua când vom fi dezbrăcați de trup. Și dacă nu ne-am îmbrăcat cu hainele Harului, vom fi goi și în starea aceasta nu putem intra în casa Tatălui Ceresc. La versetul 4 din 2 Corinteni 5 ni se spune în continuare. Chiar în cortul acesta deci gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Dragii mei, moartea nu este ceva plăcut oricât de grea ar fi povara trupului și oricât de puternic ar fi nădejdea în fericirea de după moarte. Așa cum durerea nu este ceva plăcut, tot așa și moartea. Prin credință însă, și teama de durere și teama de moarte dispar sau cel puțin se atrofiază foarte mult. Un copil credincios zăcea greu bolnav. Într-o zi mama lui l-a întrebat dacă n-ar dori să meargă în cer. Ba da, foarte bucuros a spus copilul, dar fără să mor. De acest cuvânt și-a dus aminte un credincios când zăcea pe patul de moarte și zicea zimbind că și el ar dori să intre în cer fără să moară. Sfântul Apostol Pavel era și el însuflețit de această dorință când scrie, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Moartea este un vrăjmaș, așa citim la 1 Corinteni 15 cu 26, care s-a arătat ca urmarea păcatului, și nu se învoiesc aici cu păcatul și nici cu urmările păcatului. Iată de ce ei nu se împrietenesc cu moartea și chiar dacă trebuie să moară în ce privește trupul, ei nu privesc la moarte, ci la cel ce este dincolo de moarte, la Domnul Iisus. Roman 14,7 scrie, fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai Domnului. Credincioșii, chiar dacă așteaptă cu bucurie sfârșitul călătoriei pământești, nu moartea este ceea ce-i bucură, ci întâlnirea cu Domnul și îmbrăcarea cu trupul cel nou și veșnic. Noi dorim ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață, viața veșnică. Fericită este starea despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel I Corinthen 15:51, spunând: Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Schimbare înseamnă trecerea dintr-o stare în alta fără moarte. La Dumnezeu este cu putință. Acest lucru și dacă ni se va da nouă harul acesta, îi vom mulțumi cu recunoștință. În tot cazul, venirea Domnului Isus este aproape și când va veni El, cei morți vor învia, iar credincioșii vii vor fi schimbați într-o clipeală din ochi, adică nu vor mai vedea moartea. cuvântat să fie Dumnezeu pentru minunatele sale orânduiri în care ne vom bucura veșnic. Amin. La versetul 5 din 2 Corinteni 5, Citim. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Ca să intrăm în împărăția sfințeniei și să locuim acolo, trebuie să fim sfinți. Și cine ne poate face sfinți? Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus, Fiul Său. Ca să intrăm în împărăția cea veșnică a luminii și a adevărului și să fim cetățenii ei pentru veșnicie, trebuie să fim lumină și adevăr. Cine poate să ne ducă în starea aceasta? Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus, Fiul Său. Ca să intrăm ca moștenitori în împărăția dreptății veșnice, trebuie să fim drepti. Și cine poate să ne facă drepți? Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus, Fiul Său. În împărăția lui Dumnezeu locuiește numai Dumnezeu și cei care au chipul și asemănarea Lui. Cine sunt aceștia? Toți cei răscumpărați de el prin jertfa fiului său. Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Da, Dumnezeu, prin harul său cel mare, ne-a făcut și ne face, după firea lucrurilor de sus, să fim moștenitori a împărăției sale veșnice. Din tot ce vom primi, când vom dezvrăca haina trupului pământesc, ne-a dat acum o arvună, o mică parte, prin Duhul Sfânt un fel de gustare a ceea ce este acolo din belșug și fără nicio piedică sau luptă. Dumnezeu ne dă firea, natura împărăției sale, o viață potrivită cu cele ce sunt acolo, unde nu va mai fi păcat, durere și moarte. În continuare, la versetul 6 din 2 Corinteni 5, citim Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, privegim departe de Domnul. Pentru o înțelegere mai limpede acestui verset, ținem să spunem că traducerea după original sună astfel. Să nu fim acasă în trup, căci atunci pribegim departe de Domnul. Sau, în timp ce suntem acasă în trup, privegim departe de Domnul. Sau, locuind în trup, Locuim departe de Domnul. Acestea sunt mai multe variante, mai multe traduceri ale acestui verset. Cu alte cuvinte, să nu facem din trupul acesta o casă stătătoare, adică să nu ne simțim în el ca acasă, ci să știm bine totdeauna că el este un cort trecător și că adevărata casă statornică este la Domnul. Când îți legi prea mult inima de trup de viața aceasta de lucrurile pământești, nu mai dorești după viața de dincolo, după casa pe care a pregătit-o Domnul, după lucrurile duhovnicești. E normal să fie așa pentru că nu poți merge în două direcții în același timp. Numai prin credință ajungem să ne smulgem din direcția pământului și să ne îndreptăm spre cele cerești. Prin credință ajungem la știința sigură că avem o casă veșnică la Domnul. Așadar, noi totdeauna suntem plini de încredere căci știm, spune apostolul, deci știm ce? Că dacă suntem, ne simțim acasă în trup, pribegim departe de Domnul. Adevărații creștini știu că au în cer o casă pregătită de Domnul și nu se mai tem de moarte, adică de dezbrăcarea trupului de carne. Ei doresc să ajungă mai repede dincolo de valul materiei la Domnul. Iată acum câteva din gândurile unor sfinți părinți și scritori creștini în legătură cu versetul de mai sus. Sfântul Atanasie cel Mare, Dreptii n-au nici o moarte, ci o trecere la viața de veci. Fericitul Ieronim, vorbind despre moarte, o roagă astfel. Deschide-mi, soră dragă! Dacă tu nu-mi deschizi poarta, eu nu pot intra să mă bucur de Dumnezeul meu. Fericitul Augustin! O moarte vrednică de dorit! Tu sfârșitul relelor, capătul ostenililor, începutul liniștii! Sfântul Ioan Gură de Aur! Dacă regele ar fi pregătit pentru cineva o locuință în palatul său, însă deocamdată l-ar sili să locuiască într-o colibă, cât de tare ar trebui să dorească acela să iasă din colibă și să intre în reședință? Sfântul Bernard spunea că moartea nu-i numai sfârșitul necazurilor, ci și ușa vieții. Iar Sfântul Bruno să nu-i mai zică nimenea moarte, ci începutul vieții. Așa cum s-a mai spus și în meditația de la versetul 4, spunem și acum. Noi nu dorim moartea ca și cum ne-ar place de ea, ci dorim casa noastră cea veșnică, dorim ca să fim cu Domnul, fără luptele și ispitele din trup, dorim lipsa durerilor și suferințelor, deci dorim moartea numai ca pe ușa prin care se ajunge la harurile dumnezeiești. Și știm prin credință că dezbrăcând trupul acesta, vom fi îmbrăcați cu un alt trup, un trup nou de slavă și vesnic. În acest nou trup ne simțim cu adevărat acasă, pentru că el este de natura lui Dumnezeu cu care vom fi contopiți pentru veșnicie Slavă veșnică Dumnezeului nostru care ne-a făcut prin har moștenitorii împărăției Sale de dragoste, viață și lumină. Amin. Al lui Isus venire, curând se apropie și bucurie ne aduce. Mireasa jos suspină După moriața clipă Grăbește-ți venirea, Doamne! Isus vine-n curând Noi știm că El Vine să-și ducă mireasa Cu inima senină îi laște,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 Iisus, vine-mi curând, noi știm că El vine să-și ducă mirea sa. Cu inima senină îl așteptăm să vină, grăbește-ți venirea Doamne.